بسم الله الرحمن الرحیم المسلسل بصفات الروات وصفات بصفات الروات وهي احاديث چې مسلسل وي په صفات و دروات و اصفات دروات یا قولیه وی یا فعلیه المسلسل, المسلسل بصفات الرواة القولية مسلسل پصفات دروات قولية لکا حدیث مسلسل بقراءة سورة صوف فقد تسلسل بقول كل راوین و ادا مسلسل دی پویناد اریع و راوی صرف فقرآہا فلانن هاکزا او هغه بولوی فلانې د رسول څو او دي امام عراقی رحم الله صفات دروات قوليو او احوال دوي قوليا دا یو بل سره نزيد دي بل متماثلاتن بلکی یو ما همانا هم دي بل دمسلسل به صفات روات الفعليه ل اتفقی اسم روات لکه اتفااق را شي د اسمما د رواتو کل مسل لکه یوهی مسلسل راغې بل محمدین هر کې محمد راغلی او اتفاقی صفات همه یا صفات متفق ذکل مسلسل بالفقها یو فقيه د بلنا بلنا, بلنا یا اتفاق د نسبت د دوی د کل مسلسل بد دمشقیین راویان ټول د دمشق دی او مصریین دا به تاسو غوړی کتابونه غوړی و ای دا مسلسل د بالمصریین ټول روات د مصر دی ټول د دمشق دی المسلسل بصفات الروايه او صفات د روايت مانت ما تعلق یا تعلق نشي بسياق الاداء دا الفاظ و د ادا سره او به زمان او مكانها یا د زماني یا د مکان سره مسلسل بسياق الادا بسنګ لکه حديث مسلسل بقول كل من رواتي سامعتو او اخبرنا اے ٹولو ای سامعتو او مسلسل به زمان الروایت کل حدیث المسلسل بی روایتی ہی یوم العیده ٹولو دا اختر درز اگر روایت کرے مسلسل به مکان روایت کل حدیث المسلسل بی جابت الدعائی فی الملتزم ملتزم کیو ای دعا کب <تصفح> نو دا د مسلسل هغه مختلف احوال درته ديږي چې مصنف رحم الله سوکل ذکر کل حفظ له هغه پکې کم دي ما دل علی الاتصال فی السماء وعدم التدریس تولک یب زلا حدیث دي چې پس سماو اتصال باندې دلالت کوي او تدریس پکې نی تاسو تدریس پیژندلې او وَمِن فَوَائِدِهِ دَ فَوَائِدُ دِینَ سِدی اِشْتِمَالُهُ عَلَى زِيَادَةِ زَبَطٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ یَعْنِي دِ کِ زیادت د زَبَط د درواتنا حَل یُشْتَرَطُ وُجُودُ التَّسَلْسُلِ فِي جَمِیلِ أَسْنَادِ آیا پطول روایاتو کی تسلسل و اسناد کی شرط دے و إِلَّا دا شردن فقدیان قطعو تسلسل في وستی کلپ منسکین کتارا الہواخر یا پاخر کی لیکن یقولون فی هادی الحالا پدی حال کی هذا مسلسل الافولاد ترفلانی پوری مسلسل لے ویلائی ارتباط بین التسلسل والسحا تسلسل وزیحت ممنس کی لزوم نشتا فقل ما یسلم والمسلسل من خلل فی التسلسل دیر کمبای چې صحیدی مسلسل د خلل نه په تسلسل کې او ضعف یادو ضعف نه و ان کان اصل اگر کان اصل حدیث صحیده من غیر طریق کې تسلسل اشهر المصنفات پدی کې صحید المسلسلات الکبره للسیوتی او دا مشتمل په پیزو او حدیثونه باندې په پنځه او یا وه حدیثوبه نه علامه رحمت الله علیه د دنیا د مسلمانانو په لویو علماو کیو دعای غختوه هر فن کې کمال له المسلسلات الکبرى د امام شویتی کتاب ده المناهل السلسله فی الہادیس المسلسله له محمد عبد الباقی الایوبی آدام مشتمل له پدو شاو دوله سو احادی سبانه او صلی الله تعالی علی خیر الخلق